Seguim a Ràdio Palafrugell, esteu escoltant el 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat, si ens escolteu per internet, i nosaltres, doncs, en aquest dia d'avui, conversarem al voltant de, de la fauna marina de casa nostra, i és que en els darrers dies, en les darreres setmanes, a través de les xarxes socials hem pogut veure que hi ha espècies molt maques a casa nostra i això, com dèiem, ho comentarem avui amb l'associació No a 18 nusos, tenim al nostre costat de la línia telefònica a l'Albert González i a la Clàudia Auladell. Bon dia a tots dos.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 Uh -huh. uh, L'Albert i, i la Clàudia doncs, en aquest moments estan en una d'aquestes observacions, estan a, a l'Alta Mar on on es trobeu ara mateix? Doncs ara mateix estem a unes 3-4 milles del, del Parc de Sant Sebastià, d'allà Franc uh -huh. Estem I... a... digues No, no, digues no, Estem abans que comentava de, del Canyó Submarí, uh -huh. ara estem diguem a, a, a l'inici uh -huh. és, és a l'aportació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 o vau tenir una, una, una agradable sorpresa? Sí, va ser la, el, el grup de, de capzòia negres que no hi comptaven pas perquè és una espècie així com a, a l'estret de Zipaltà i Maragoran sí que hi ha poblacions més o menys estables i, mm -hmm. i es tenen molt estudiats en, aquí hi ha cites molt puntuals, fa dos anys va haver-hi un grup a Blanes Sembla, i aquí Palamós crec que era el 2001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 dos rocuals, el rocual comú és, és una de les balenes dels grans cetacis que podem veure en aquesta zona, i sobretot ara aquesta època de primavera no, no, és, no és estrany que sí que fan estan de pas, estan de pas però també s'ha vist que, que s'alimenten eh, en aquesta zona igual que han vist també a la zona de Garrar i a Filanola també han pogut observar aquestes balenes alimentant-se aquí també ho han pogut veure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 ja menys es veu, ja no només aquí, sinó a gran part del Mediterrani, doncs aquestes espècies han pagat molt el, el, a aquesta sobrepesca i, i, i altres impactes. Nosaltres aquí, per exemple, no n'hem vist mai, de d'oficit comú, en aquesta zona, i sabem que anys enrere es veia, i es veia d'una manera bastant més, més habitual. És com una espècie que ha anat desaparèixer d'aquesta zona, i, i és una mica és, és la tendència, eh? aquestes, aquestes espècies desapareixen cada cop que van sent més, més ocasionals en aquesta zona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 nosaltres ja estem contents des de la nostra dels objectius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 superiu també a ser una mica altaveu de, de, de, això que fem. Doncs, perfecte. Albert, Clàudia, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Us deixem aquí a alta mar. No sé si esteu veient alguna cosa en, en, aquest, en aquests moments o heu, vist, o heu vistat algun espècie. En el moment tenim molt bones condicions. mar està molt, molt pla, no fa gaire bé vent. Esperem que en qualsevol moment ja puguem, puguem localitzar algun la stessa. Que esteu una, una micaeta al vostre dia a dia, no? Quan sortiu, no no sabeu ben bé què us trobareu, no? Sí, exacte, exacte, és una mica també és la part bonica eh, d'aquestes sortides que sempre passsem aquest punt d'aviam què sortir avui, no? Aviam, hiem, veurem. Quan ja portes estona que sembla que avui no ho res punta cop apareix. Apareix mm. un dofi, o fa una esquitxada... i, i bueno,